Puzsér úr. nem szívesen vesztegetek magára értékes karaktereket és még értékesebb időt, mégis fontosnak tartom elmondani, hogy maga szakmailag és emberileg is kevés ahhoz, hogy az én sok évtizedes munkámat bírálja. Azokban a szép, békebeli időkben, amikor a magához hasonlókat még legfeljebb a büfébe székeket tologatni engedték be a rádióba, én már akkor is a szakma csúcsán hírszerkesztőként dolgoztam, amit maga például soha nem fog elmondani magáról. Én ebben a szakmában mindent elértem, amit el lehetett el lehetett érni. Szinte minden műfajban kipróbáltam magam, és mindenhol sikert-sikerre halmoztam. Nem véletlen, hogy az ország tehetségesebb fiataljai ma is hozzám fordulnak, ha meg akarják tanulni ezt a szakmát, mint ahogy az sem, hogy a magához hasonlók viszont csak fröcsögnek, hogy így leplezzék tehetségtelenségüket és alkalmatlanságukat. Lényeg a lényeg, maga egy senki, és soha nem is lesz több ennél. Üdvözlettel Havas Henrik.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 Vajon tényleg Havas Henrik írta ezt a, ezt a bizonyos posztot? Ugyanis az történt, hogy ennek a műsornak, az Apokalipszis RT-nek létezik egy internetes kiadása, a Szélső Közép nevű blog, és a Szélső Közép nevű blogon elkövetett Puzsér úr egy, Puzsér úr, a Robi, egy írást a havas jelenségről, illetve a havas kirúgásáról, és annak kapcsán érkezett ez a válasz. Vajon ez létezik, hogy ez maga Henrik? Hmm, más úgy csak hogyha valaki el akarja olvasni havas Henriknek a válaszát arra a szövegre amit én felraktam erre a bizonyos szájtra amely a freeblock.hu internetes hozzáféréssel mérhető el egyszerűen bejutni azt, hogy szélsőközép hát a Google ma már a legegyszerűbb út mindenhez, bármihez és bárkihez boldogsághoz. de tényleg a, az internet fele Google én ezt már megfigyeltem, tehát lassan a Google az többet fog jelenteni, mint az internet tehát lassan, lassan az interneten keresed majd a Google-t, nem pedig a hát Google-t. Google Na igen. Szóval ö, ö, visszatérve Havas Henrikre, ő úgy gondolta, hogy, ö, hogy ez a, legalábbis, hogyha egy tőróla van szó, hogy ez az írás, ez mindenképpen de honesztáló nézve, holott én egy jelenséget igyekeztem körbeírni, amely természetszerűleg és a média jelenlegi viszonyaiból kifolyólag egybeesik az ő személyével de ez nem jelenti azt, hogy ez bármiféle személyességet jelentett volna az én részemről. Hát a ez nem esett túl jól. Érdekes módon ebben az írásban, amit így válaszul közölt, az én szövegemnek egyetlen egy tételes kijelentésére. Felolvassom a válaszodat erre a havas posztra? Hát felolvashatod a válaszomat, mert hogy így ez, ez, egy, ez, ez egy hozzászólás volt, és akkor én erre egy... Erre, erre a hozzászólásra, erre a válaszra én egy viszontválaszsal éltem, pusztán csak azért, hogy, hogy néhány félreértést, amely havas Henrik által közölt szövegben azért fellelhető, azért eloszlassak. Tehát Puzsér Robert írja, hogy tisztelt havasúr, Megtisztelő, hogy olvasta az önt, mint média jelenséget ellemző írásomat, még inkább, hogy annak egyetlen tartalmi kijelentésével sem szállt vitába. Ez szerint egyetért velem azokban a megállapításokban, melyek az önkorábbi korábbi sikereit s jelenlegi válságát illetik. Köszönöm továbbá, hogy hozzászólásának, hozzászólásának stílusával, ismé ismételten igazolta az önről írásomba rajzolt képet. Hadd adjak ugyanakkor hangot kétségeimnek azon kijelentésével kapcsolatban, mely szerint már mindent elértezen a pályán. Ha ezt az önvallomást learrik tenné, higgy el, egy szavam sem lenne, de amikor ezt önfogalmazza meg, a nyomorúságosan színvonal a magyar kereskedelmi és közszolgálati média egyik és másik mocskos produkciója köztingázva, az olyan benyomás kelt bennem, mintha egy magyar futbalista ezzel, ezzel a nyilatkozattal vonulna vissza. Én már mindent elértem ebben a sportágban, játszottam a Pécsben, a Diósgyőrben, a Vasasban, és egy évig a Ferencvárosban is. Mi pedig Henrik mindketten elnézően mosolyongvánk, ezt hallva, ugye, hisz tudjuk, hisz tudjuk jól, nem ezek a futbal csúcsai. Hát nem tudom, hogy érthető volt -e ez mindenki számára? Tehát, hogyha egy magyar futbalista azt mondaná, hogy én már játszottam a Diósgyőrben, játszottam a Pécsben, egy évig a Ferencvárosban, meg a Vasasban is, és én már mindent elértem ebben a sportágban. Szerintem nincs Eben olyan embere. a szakmában? Hát mondjuk ezt egy sportágra érteni. De, de a szakma sokkal jobban hangzik, mert az... Hát minden szakma. Az, mert a szakma, ugye amikor szakmának nevezzük a sportágat, vagy a műfajt, akkor, akkor kizárólag a szakmaiságunkat hangsúlyozzuk, tehát azért használjuk ezt a szót. Szóval, hát mindenki röhögne. Tehát mindenki. Nem lenne kivételt. És amikor ezt egy magyar média szereplő mondja ugyanezt magáról, hogy én már szerepeltem a heti hetesben, vezettem műsort a napkeltében, <gül> én már mindent elértem ebben a szakmában. És akkor... akkor így mit érezzünk? Szóval így ezt vegyük komolyan? Tehát ne röhögjük hülyére magunkat? Ez a fő kérdés. Tehát én, én akkor mindjárt megkérdezném a kedves hallgatóktól, amire mindjárt válaszolhatnak is nekünk akár a 22 34 88 es telefonszámon, akár a 06 30 30, 30 es SMS számon hogy vajon színvonalasabb a magyar kereskedelmi és közszolgálati média, mint a magyar futball? Tehát összevetve a magyar kereskedelmi és közszolgálati médiát mondjuk azzal, amilyen médiumok a világviszonylatban léteznek, és mondjuk összevetve a magyar futballt, mondjuk egy, egy átlagos magyar futbalcsalap csapatot, mondjuk az Újpestet, vagy a Debrecent, mondjuk most a jobbakat mondom, vagy az MTK-t, összehasonlítva mondjuk a Manchester United-del, vagy a Real madrid összevetve mondjuk a, a, a Milánnal, vagy a Juventus-szal, ezekkel a csapatokkal. Tehát nem hasonló képformálódik ki bennünk? Akkor, amikor mondjuk a Larry King ot hasonlítjuk össze a Fridericus Mostal, mondjuk? Tehát nem, nem, nem, nem hasonló, tehát nem, nem, nem egy jó analógia? Szerintem, szerintem különben nem jó analógia, mert a magyar futball az azért lényegesen, tehát mindig hajlamosak vagyunk temetni a magyar futball, de például ebben az összevetésben szerintem lényegesen jobb helyen áll a magyar futball, és, a, és mondjuk akár a magyar válogatott, mint, mint ahol, ahol a magyar média van, csak az a nagy különbség, hogy igazából a, a magyar futball valamikor 50 évvel ezelőtt a világ első volt a magyar közszolgályos, Talgálati televíziózás, bár voltak nagyon erős időszakai, mondjuk Vitraival, meg, meg Egrivel, tehát és, és azt gondolom, hogy akkor egy nagyon jó európai színvonalat... Déri János, Déri se felejtsük ki, aki szintén kiváló volt. Hozott bizonyos tekintetben a, a, a képernyőkre, de hát azért sohasem volt világszínvonalú, viszont az esély és az legalább ugyanakkora. De, de egyébként én, én a, amikor a magyar média viszonyokat vizsgálom, tehát amikor azt nézem, hogy, hogy milyen színvonalú a média, egészen nyilvánvaló, hogy a a relatív elfogadottsága semmi másnak nem köszönhető, mint hogy oda a szobánkba. Tehát oda a pofánkba. Tehát kezünkbe adnak egy távirányítót, nyomjad meg, és akkor megkapod. Tehát a nem kell hozzá kimenni a meccsre. Tehát hogyha, hogyha egy mondjuk Havas Heriknek a műsorát azt egy, egy nyilvános helyen rendeznék, és csak az látná, aki odamegy, és kifizet érte 1000 vagy kétezer forintot, nyilvánvalóan senki nem lenne rá kíváncsi, mert nincs olyan színvonalú. a, a magyar futballmérkőzésekkel pontosan ugyanígy van ez. Az emberek nem fizetnek érte, hát ha leadják a tévébe, akkor esetleg oda kapcsolnak, és esetleg megnézik. De hát a, a meccsre tudja, hogy nem mennek ki. Most a, pontosan ugyanígy van ezekkel a, ezekkel a média jelenségekkel is. Most Havas Henriknek a hát emlí, említhetnék még annyi mindenki mást, vagy minden mást is. Azért viszonylagosan ismert, mert a legkisebb energia befektetéssel juttatható el hozzánk. Tehát egyszerűen csak egy gomnyomással. És az emberek olyan lusták, meg úgy általában az emberek szeretnek a tűzbe bámulni. Az az igazság. Tehát szeretik a, szeretik a butabambulást bele a tűzbe, és a tévénézés az valami ilyesmi egyébként. Legalábbis az olyan média viszonyok közepette, mint amilyen a, a, a miénk hogy az ember, az ember bámul a tűzbe. Hát És meg... ez valamiféle, val, valamiféle révületet eredmény, ez valamiféle drog, drogélmény. Meg szeretik visszaigazolva látni a saját kispolgári elképzeléseiket, például a nők elleni erőszakról, hogy, hogy amikor például a, a Zsanett ügyében nagyon durva kijelentéseket tett a havas, szerintem ezek ezzel mind él, élvezkednek az hogy, hogy is volt, Hogy is volt? Ezt idézzük csak fel egy pillanatra? Arról magyarázott a havas, hogy Jaj, emlékszem. hogy, hogy minden, minden nőt alapvetően hazugnak kell tekinteni, mert hogy a nők azok hajlamosak arra, hogy ilyen vádakat fogalmazzanak meg a férfiak. A, a, nem a, nem? a Schiffer, a Schiffer locsmánykodott, emlékszem. Jó, Schiffer de... volt bennála, ő volt a vendég. Ja, de mondta, vissza. De gondja és, gondja és mennyivel vissza. jobb az, amikor a buzilistát hiteleste. De az működött. de kemény volt, az kőkemény volt, arra emlékeztek? Az, a, csak, csak hogy idézzünk már fel a kedves hallgatókban Tehát ö, megjelent az interneten Egy buzilista Ami felelhető volt Egy bizonyos internetes címen, Tehát nyilvánossá lett téve C Kik homoszexuálisok, a, kik magyar homoszexuálisok a, a magyar médiában Havas Herik pedig ült szembe kivel is nem, senkivel, szerintem csak magyarázott róla. Vagy, e, vagy nem a főszerkesztő. Igen, valám. beszélgetett, és fogta a buzilistát, és így olvasgatta, <gül> így nézegette, és mondta, hogy hát, ahogy így elnézem ezt a listát, ez többé-kevésbé megállja a helyét, ez megfelel a valóságnak. Mondta ő, aki benfentes a médiában, nyilvánvalóan tudja, hogy kik a buzik, és kik a nem buzik a médiában. Szóval Havas Henrika maga jogán ott, és akkor több százezer tévénézővel a szeme előtt, az orra előtt hitelesítette ezt. Ez mit jelent? Ez a gesztus? Tessék fölmenni az internetre, tessék megkeresni azt a bizonyos hozzáférést, akiket ott buziknak jelölnek, azok valóban buzik. Én most kiárusítom az ő identitásukat. Én havas Henrik. Én itt és most. Én azt mondom, hogy ez egy hiteles lista. Nem számon kérem az illetőt, hogy hogy is lehet egy ilyen listát közölni, egyáltalán mi köze van más emberek szexuális identitásához. De hogy is? Én ezt hitelesítem, hiszen én benfentes vagyok. Jó, de, de legalább ennyire durva volt különben, amikor az éjségsztrájkoló tanárnőnek neki ment, hogy, hogy magára rá is fér az tehát, hogy... Jó, ja, mert van tartaléka, elég dagat maga mert magának, van miből fognyad, de éjszéksztrájk. És Ezért a buzikat nem kímélte Henrik ebben a két Meg a nőket. Hát úgy a... hát, általában egy eléggé meglehetősen sovinista, kirekesztő, meglehetősen szexista, meglehetősen. Hát sok esetben egyébként hát, rá magára a magyar társadalom Henrikben. Tehát nem nem volt azért a, a tanár úr, meg, meg, meg, meg, meg, meg hogy ez a média projekt annyira sikeres tudott lenni. Mert hát te szoktál azt a kifejezést használni, hogy a magyar média az olyan média személyiségeket termelt ki a magyar társadalom számára, amilyeneket a magyar társadalom, itt jön, itt, jön a tökélet, itt jön az ige, megérdemel, ugye? Állandóan ezzel szoktál élni, hogy olyanok a politikusaink, amilyeneket megérdemlünk, olyanok az intézményeink, amilyeneket megérdemlünk, hát olyanok a média szereplőink is, amilyeneket, vagy, vagy mégsem? Én nem érdemlek ilyet, bocsánat, csak azért mondom. Különben ha a havas történetben a végé a legjobb, legalábbis amit pillanatnyilag a végének hiszünk, mert azok után, hogy havas, az újságírói etikát azért számos ember esetben, hát figyelmen kívül hagyta, megkerülte, vagy átlépte. Ennek ellenére neki ebből sem volt komoly baja. Viszont, viszont megtörtént az a, az a pillanat, amikor a fogait egy olyan kézbe mélyeztette bele, amely kéz táplálta őt. A, egészen addig és simogatta és veregette a vállát. A TV2 vezérigazgatójába mar bele havas, különben ez esetben teljes joggal, tehát hogy az a szörnyű, hogy, hogy igazi antihős, mert, mert akkor kell elbukni amikor, amikor igaza van. Mert, mert, mert szóba tette a, klöv, a betelefonálós játékoknak a végtelen primitivitását, a, a milyen nyerő játékok, vagy nem tudom én milyen játékok, és minden esetre a... egyébként, ott az kép, tényleg az igazságot képviselte. De, de akkor el is bukik. De, de egyszer. Akkor el, igen, el... igen, igen, igen, igen, de egyszer. Egyetlen egyszer csinál, csinálta, csinálta. De, de, de ez, ez tényleg, tényleg fantasztikus. De ez tényleg fantasztikus. Melyik, melyik eposzban is van ez benne? Vagy valamelyik filmeposzban, vagy hol is van, ahol a végén úgy bukik el a hős, hogy, hogy valami jót tesz, és végül meghal Hát talán, a, talán Darth Vader az illető, hogyha jól emlékszem. Hogy a, az életének az utolsó húzásával. Tehát a, mert persze mi csak reménykedünk abban, hogy mi a Havas Herrick média szereplésének ez az utolsó húzása volt. Sajnos, sajnos ez nem így van, és egészen biztos vagyunk abban, hogy a jövőben még számos alkalommal fog bosszantani minket. Egy vállalat, mint fölött Egy vállalat, mint fölött Egy vállalat az öreg pusztulásnak Egy vállalat az öreg pusztulásnak Apokalipszis RT -11 külön kiadásunkat halljátok, kedves hallgatók tekintettel arra, hogy 9. hó 11-e van és ma van a szeptember 11 i merényletnek a hatodik évfordulója. Azt hiszem, hogy ennél szabású terrormerénylet nem volt még az emberiség történetében, vagy legalábbis nem is nagyon emlékszem ilyesmire, legalábbis olyan, amit ne egy állam rendezett volna, mert mondjuk terrormerényletnek nevezhetjük a mondjuk Tokjó lebombázását, vagy a Hiroshima elleni bombatámadást, mert azok is terrormerényletek voltak, csak hát az állami terror az sokkal nagyobb múltra tekint vissza, mint ez az önképző terrorizmus, amilyen a az al tevékenysége nagyon sokáig kérdés is volt ha jól emlékszem, már pedig jól emlékszem hogy az al követte -e el az az érdekes, hogy... De hát sokak számára ma is kérdés. Nem, hát ez ma is kérdés. Elvállalta. Így van, de hát attól még, mert elvállalsz egy bűncselekményt, hogyha nem tudják rád bizonyítani, akkor... És főleg, ha nem kapnak el, akkor elvállalhatod. Nem, hát egyébként az érdekes, mert hogyha én követem el mondjuk a terrormerényletet 9-11-én a World Trade Center ellen, akkor én szerintem másnap elvállalom. Ne? Miért ne? Tehát, hogy így nyilván Igen, nyilván, te... nyilván félnék, félnék, hogy eltelik mondjuk egy-két hét, és az alatt az egy-két hét alatt valaki más magára vállalja, holott én kockáztattam rohadt sokat ezzel, én dolgoztam ki, én, én győztem meg az, azokat a szerencsétleneket, hogy, hogy azokat az idiótákat, hogy szálljanak be a repülőbe, és hogy legyenek öngyilkosan és hogy ráncsanak magukkal pár ezer embert. Tehát hogy így én követtem el azt a nagyon-nagyon azt kemény bűncselekményt, és hát hogy mondjam, a, szeretném, ha az erkölcsi, ö, felelős és ugyanakkor viszont az egészen járó kétes dicsőséget, azt nem orozná el én előlem senki. Ugyanakkor viszont... Érdekes módon a terrormerénylet után valami két héten keresztül, de nem is két héten keresztül, legalább 8-10 napon keresztül, ha jól emlékszem, már pedig jól emlékszem, nem vállalta senki a merényletet. És valami 8-10 nap után, ha nem is volt két hét, vállalta el Osama Bin Laden. De már a második nap Osama Bin Ladenre gyanakodtak, már a második nap Osama Bin Laden-t keresték, érdekes módon. Neki tulajdonították, de ő nem, nem és nem és nem és nem lépett. Tehát, hogyha én készülök egy ilyen merényletre már a merénylet előtt két nappal megvan a videófelvétel, amit körbe küldök, amin, amin igazolom, hogy én voltam. Tehát ez nekem legalábbis érdekes volt. És hát miért is ne vállalta volna elosz a A legesleg nagyobb ellensége az Egyesült Államoknak valószínűleg még Iránnál is nagyobb ellensége az Egyesült Államoknak vagy északkorának. Ez az ellensége az Egyesült Államoknak és. Főleg mondjuk George Bushnak nak ellensége. Hát egyáltalán. most ez is egy érdekes kérdés, hogy most ellensége... Ilyen információkra egy... alapozol, mert hogyha azokra az információkra alapozol, amit mondjuk a a, az amerikai Egyesült Államok tudom, elnöki hivatala ad ki, akkor nem biztos, hogy, hogy hiteles. Na várjunk csak, mit jelent az, hogy tehát az egy, Egyesült Államok jelenlegi kormányzata nagyon sokat köszönhet Osama Billádennek, és Osama Billáden nagyon sokat köszönhet az amerikai Egyesült Államoknak, ugyanis mind a ketten egymásból merítik a legitimitásukat. Ez igaz, de ez még nem jelenti azt, hogy ne lennének ellenségek. Ők ennek. Az ellenséges viszonynak köszönhetnek sokat. Az Egyesült Államok nagyon sok-sok-sok a Billaden, pedig nagyon-nagyon sok vállalkozókedvű terrorista ifjút köszönhet ennek, akit kibombáztak vagy kidózeroltak a saját otthonából, vagy akinek megölték a szüleit mondjuk a fronton. Tehát azért biztos vagyok abban, hogy mind a kettő sokat köszönhet, hát, Nem újdonság, hogy Hitler is sokat köszönhetett, nem tudom én, Sztálinnak, és Sztálin is sokat köszönhetett Hitlernek, hiszen egymásból, egymás esetleges legyőzéséből meríthetik önnön nagyságukat. Tehát ha ilyen értelemben mondod, hogy nem feltétlenül ellenségei egymásnak, ilyen értelemben, ben azt mondhatom, hogy van benne igazság, de hogy ne lennének valójában ellenségei politikailag, uh -huh. vagy katonailag, azt azért én kételkednék. De hogy egyáltalán a legnagyobb ellenségei a... egymásnak, és egy a demokráciának valóban Osama Bin Laden volna a legnagyobb ellensége, szerintem mert ez az egész egy, egy, egy vicc. Hát, euh... 1989 előtt egyébként szintén beszéltek terrorizmusról, meg írogattak róla az újságok, akkoriban azt mondták, és azt írták a, a, a publicisztikákban, hogy hogy a terrorista szervezetek és a terrorista sejteknek 80%-a kommunista, és a Szovjetunió támogatja őket. Uh -huh. Aztán a Szovjetunió fölbomlása után keretkezett egy ilyen nagy űr, hogy mi, mit csináljunk, mert kéne egy ellenség, a, aki ellen lehet szervezni a társadalmat, akikre rá lehet fogni egy háborút, hogyha indítani szeretnénk. És, és szeptember 11-e óta pedig, pedig megvan az ürügy, és, és a terrorizmus ürügyét használják végül is ebben, ebben, ebben, a háborús ebben, adviseléshez. Ebben neked igazad van. Tehát a George W. Bushnak úgy kellett az alkaida, mint egy falatkenyér. De akkor most egy alkaida, egy analógiát, ami nagyon aktuális, és a magyar közéletből merítem. A gárdák úgy kellettek Gyurcsánynak, mint egy falatkenyér. Tehát ha Gyurcsánynak lehetne születésnapi kívánság, akkor az lenne, hogy még egy gárdát, és karácsonyra meg egy, egy, még egyet. De lehetőleg ne olyat, amin rovás írással írják a H betűt a karszalagon, hanem olyat, ami rendes horog kereszt van, olyan, olyan gárdát, és, és, és karácsonyra meg, meg, meg, meg Klant kérek. Tehát, hogy így egész biztos vagyok abban, hogy gyurcsány ferencnek ezek a gárdák ezek olyan jól jönnek, mint egy falat De ez nem jelenti azt, hogy gyurcsány ferenc mozgat de a gárdákat. Gondolom, hogy te se gondolod komolyan, hogy Gyurcsány komolyan. Ferenc a nem mögött. Nem is gondoltam, hogy Gyurcsány Ferenc áll a gárdák fölött, sőt, én, én, én ezzel nem teljesen értek egyet, hogy, hogy Gyurcsány Ferencnek ez, ez minden érdekét, egybeesik az, hogy ilyen gárdák alakuljanak, vagy ez lenne az érdeke, mert például illegitimálhatja is őt ez az egész. Hogyha hogyha erőszakos, vagy, vagy erőszakkal fenyegető szervezetek alakulnak, akkor ő, mint az állam ö, ö, irányítója, megpróbálhatja ezeket korlátozni, viszont csak a szabadságjogok megkurtításával teheti ezt, mint ahogyan... Ö, És ez neki probléma? most. De neki ez, ez ez probléma? Ez probléma, mert a legitimitását veszíti. Mondjuk hova, ho, hova de mém, tovább, De ő hova, hát, hova veszíti? Hát tovább veszíteni, ez így van, így van. De, de, én azt de hiszem, mégis hogy... csak illegitimálja őt az a helyzet, amikor erőszakos szakos fenyegető szervezet lép fel egy és emiatt szabadságokat kell korlátozni. Szerintem ő nem gondolkodik egyébként ilyen kategóriákban. Ő neki rendőrsége van, és ő neki kormányzati hatalma van, nem legitimitása. Ő nem gondolkodik ezekben a kategóriákban, de szerintem térjünk vissza 9. hó, 11-ére, illetve az, az, az emögött rejlő, vagy emögött sejtett, vagy sejtetett erővonalakra. Különben számomra az az ijesztő ebben az egész dologban, de, de, és ez, a, és ez annyi, annyira érződik rajta tényleg a, ez a magyar provincializmus. Ahogy ti is pillanatok alatt eljutottatok szeptember 11-től gyurcsányig, tehát nem kellett egy igazán hosszú évet húzni, hogy pillanatok alatt szeptember 11-e kapcsán már a Magyar Gárdáról lehessen értekezni és vitatkozni arról, ami aztán tényleg igazán fontos, és az európai civilizációt és az elkövetkező évek világtörténelmét meghatárolni nem, ez csak egy hogy szerénye, bajom, szerény analógia volt. Egy újságnak, és ala, alap, alapvetően, ugye, szeptember 11 el is ez a baj, mert, mert miről beszélünk, meg mik voltak a felvetések? Az a felvetés, hogy na vajon Osama Bin Laden az George Bushnak a fizetett ügynöke. Milyen jól jött az amerikai kormányzatnak az, az, ami történt. Tehát, hogy azt gondolom, hogy, ez, hogy van, ez... a, van a, humani a humanitásnak, meg a racionalitásnak szerepe ebben az ügyben a humanitás az, az arra kéne, hogy éljen bennünket, hogy arról beszéljünk, hogy ilyen borzalmas terrorcsapást a a nyugati civilizáció nem szenvedett el a II. világháború óta. Tehát alapvetően ennek a 2000 ember... De szerintem. most lenne egy kérdésem. Ez egy fontosas? most elmondta, de ne rajtunk kért számó, hogy mi nem erről beszélünk. Ha szerinted fontos, akkor beszél erről. az Ti összeesküvésekről beszél? Mennyire nem, Vagy mi a durvább összeesküvés elmélet? Az, hogy egy politikai vezető megszervez a saját állam ellen egy támadást, hogy után, eh, ahogy egyébként az első világháborúban is megtették a Lusitánia elsőjesztésénél, hogy hogy utána egy háborút indíthasson, vagy több háborúk sorozatát indíthasson, és legitimációt nyerjen a háborúihoz, vagy az a durvább összeesküvés elmélet, hogy van egy nemzetközi terror szervezet ja, most a minden. A most azt, uh, ugye ez az első világháború amerikai hadbalépésére Igen. szolgáló precedensről beszélünk, ahol egyáltalán nem bizonyosodott be, hogy... Nem bizonyosodott? Jó, jó. Tehát, hogy, vagy pedig az a durvább összeesküvés elmélet, hogy van egy ilyen nemzetközi terrorszervezet, akinek feje Osama Bin Laden, és aki a világ elpusztítására, a demokrácia elpusztítására tör. A demokrácia nem... De szerintem az, hogy mire tör az alkaid, az, az viszonylag világos. Tehát, hogy, hogy nem csak a demokráciát, hanem a nyugati világot, az életmódunkat és, és általában az értékeinket akarja elpusztítani és azt szeretné, hogy térjünk meg muszlim rá. Tehát, hogy azt gond, az gondolom, hogy tagadni annak a létezését, aminek eredmény... A, tehát, hogy azt mondjuk, hogy nem létezik ez az al de ez egy kitaláció, miközben látjuk a világ számos pontján az öngyilkos merénylőket, látjuk a világ számos ja. pontján azokat a korán értelmezéseket, azokat a tömegtüntetéseket, mert, mert lehet, hogy a terrorizmus az egyetlen. Biztos, biztos, biztos Iránban biztos uh. is a, a 100-200 ezer embereket az Amerika ellenes tüntetésekre, azt is biztos George Bush szervezi, amikor ja. a Dán követséget, meg kulturális konzulátust megtámadták Cisziordániába, meg Szíriába, azt is biztos, te, hogy mondjam, a világot... A világot tényleg? Riktán, ritkán A terrorizmus az egy tűne. Van a, világot, a társadalomban egy probléma. A világ, a és a problémákról kéne beszélni, nem arról, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy van egy ilyen szervezet. Ritkán, vagyok én, a, ritkán vagyok én az integráló figura, aki a, a, a szélsőséges vélemény, vélemények közti közvetítő szerepét vállalja. Én most egyikatok a Nem ősítésd az én véleményem, a Most te a ketten kikérítek magatoknak. Én próbálok közvetíteni, de nem tudok. Lehet, hogy félreértettük Annyit mondok, hogy a terrorizmus az egy tünet. A társadalomban van valamilyen probléma, és ezt valamiért egyesek erőszakos cselekményekkel tökélen, próbálják próbálni. Jó, jó, jó, jó. Jó, de várjál, tehát az, az, az, az hogy, hogy Al-Qaeda létezik-e, azzal azt gondolom, hogy nehéz vitatkozni, mert létezik. Hogy mi az Al-Qaeda? Na, az már egy érdekes kérdés. Hogy az az al egy megszervezett brigád, terrorbrigád, vagy terrorbrigádok csoportjainak hálózata, vagy pedig egyszerűen csak egy üzenet a a, egy dzsihádra egy felszólító üzenet Osama Bin Laden részéről. Na ez már egy jó kérdés. na Ez már egy jogos kérdés. Azzal, hogy az Alkaida az vajon, ö, ö, vajon mi, a, mi közvetít az Alkaida sejtjei közt? Az Alkaida sejtjei közt mindenféle futárláncok vagy internetes kódok, vagy én nem tudom milyen üzen, titkos üzenetek közvetítenek? Vagy pedig a maga a CNN tehát a cnn bemutatott éppen legfrissebb Osama Bin Laden ö, főszereplésével zajló kazetta, amelyet bemutat és ahol Osama Bin Laden elmondja, hogy ott csapjatok le, ahol nagyon fáj, kedves muzulmánok szerte a világban. Lehetséges, hogy az al qaeda mindössze ennyi. Lehetséges, hogy az al qaeda mindössze egy szellem, mely belengi a világot, egy a nyugati világot? Igen, egy média hack, és ennek a következményei ezek a, ezek a merényletek. Természetesen semmit nem tudunk az al qaeda ról mert, mert a CIA semmit nem hoz nyilvánosságra az al ról ez az egész titkos. Na most a CIA, amikor ezeket az, a, ezeket az információkat titkosítja, akkor nyilván számol azzal, hogy az az al kapcsolatos kétségek azok bizonyos összeesküvés elméleteket eredményeznek a közösségekben, vagy a különböző társadalmi csoportokban, a nyugati civilizációban, ahol ugye bár szólásszabadság dúl. Tehát azért azt gondolom, hogy találgatni minden esetben szabad. Én az, az, ahhoz azért úgy gondolom, hogy kétség nem fér, hogy al létezik. Hogy ez az Al-Qaeda, ez micsoda, milyen természetű. Na ezzel kapcsolatban már érdemes vitatkozni. De kedves András, hadd reagáljak már erre, amit mondtál. Méghozzá arra, hogy te számon kéred rajtunk, hogy mi nem miről beszélünk, és miről beszélünk. Mi itt nem arról kezdtünk el beszélni, hogy milyen rettenetesen tragikus az, hogy ott meghalt 240. nem Bocsánat, három ezer néhány száz ember. És hogy nekünk erről kéne beszélnünk. A, ezt a fajta médiadiktátumot Visszautasítom. Tehát hadd beszéljünk mi arról, ami, ami mi szerintünk fontos ezzel a dolgal kapcsolatban, és te, András, a magad jogán beszélj arról, ami pedig mi? te szerinted Jó, fontos. Mielőtt mi elkezdted volna ezt az perces beszédet, azt szeretném volna mondani, hogy két dologról lehet beszélni. Lehet beszélni arról, amit az ember kitalál és a fejében van, ezeket általában Tom Clancy szokta jegyezni, nagyon érdekes és elméletes kémtörténetek, amiben nyugodtan mondhatjuk azt, hogy elképzelhető, és válaszolok a kérdésedre, persze elképzelhető. Hogy, hogy Osama Bin Laden egy CIA-i kitaláció, az is elképzelhető, hogy az egész egy nagy világösszeesküvésnek a része, és igazából minden szereplő az, az, az csak egy termék, Hát látó szerintem közös élmény, hogy a, aki, amikor a Farokcsóvája című amerikai mozifilm, film, ami ugye arról szól, hogy, hogy csinál az amerikai elnök egy háborút Albánia ellen, de ez a háború ez kizárólag egyetlen stúdióban van leforgatva, is ennek mind minden egyes, ö, ö, minden egyes történet a, a, abban a stúdióban játszódik le, amit profi hollywoodi színészekkel ö, vesznek fel. Erről is lehet beszélni, ez is egy biztos, hogy érdekes, meg érdemes vita, viszont Érdemes ahhoz, hogy, hogy legyen egy közös, konszenzuális alap, amiről beszélgetünk. Érdemes az úgynevezett tényeket nem figyelmen kívül hagyni. Érdemes nem alapvetően elvitatni mindent. El lehet vitatni. De, de elvitattuk ez, a merényletényét. De, de, de milyen Elvitattuk a Ebben az esetben te milyen tények? Várjunk csak, várjunk csak. Egy, de... me, engedjél, meg, engedjél meg nekem, engedjél meg nekem, okay, András, az egy az analógiát a második világháborúból. A, a vendégünk. A... Mi, mi, mi, mi, mi, mi, Mind azt szeretnék mi, kérdezni, hogy mik ezek a tények. Mi, mi és, mindannyi... onna, és milyen forrásból táplálkozol. Mert én nagyon én tényleg csak higattan, és elemző módon felvetettem azt, hogy, hogy talán a probléma forrására kéne koncentrálnunk, hogy miből adódik a terrorizmus problémája, és miért van az, hogy elkülönítjük az állami terrorizmust és a, a, azt, azt a terrorizmust, amit a, a, a, a híradóban lehet hallani, hogy al idal néha néha lecsapított. És miért nem arra koncentrálnunk, hogy mit mitől van ez? Amikor összeomlik a tőzde, amikor az infláció háromszám jegyű, amikor kifagy az olaja benzinkutakból, amikor már nincs semény. a halálbiztos pont a tökéletes befektetés. Apokalipszis erté.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 A World Trade Center elleni terrormerénylet hat évvel ezelőtt történt. Azért azt gondolom, hogy miután minden évben már, már lefutottak a sirámok, hogy jaj, de szörnyű terrormerénylet, rettenetes, hogy emberek meghaltak a házban, rettenetes, kiugráltak az ablakon borzalmas. Igen, minden évben elmond, elmondtuk, elmondták, igen, szörnyű. De azért kell, hogy legyen már egy történelmi rálátásunk, tehát azért hat évvel az események után hadd beszéljünk már arról, hogy mégiscsak milyen következményei lettek ennek, mire használta ezt az amerikai kormányzat, főleg azután, hogy az amerikai kormányzat erre a terrormerényletre válaszul, ö, válaszul adott háborúiban már sokszor annyi ember meghalt, mint abban a terrormerényletben. Sokszor, sokszor, sokszor annyi és ember meghalt. 25 éve hoznak egyébként terrorizmus ellens törvényeket, fejez be, utána elmondom. Csak, csak, csak hogy ezeknek az embereknek a halálának, mivel hogy ezek az emberek nap, mint nap meghalnak, nincsen 5 éves, meg 6 éves, meg 7 éves évfordulója. Ezért nincsen évente egy-egy nap, amikor meg lehet emlékezni George Bush áldozatairól. Mindig Osama a Billáden áldozatairól emlékezünk meg, és évente elmondjuk, hogy jaj, de szörnyű, kiugrottak az ablakon, jaj, de szörnyű belecsapódott, igen, szörnyű, borzalmas, igen, megbocsájthatatlan. De könyörgöm, 6 évvel az események után hadd beszéljünk már egy kicsit törnészként erről. ott volt a, a Rejstág, felgyújtása. Felgyújtották a rejtstákot. És biztos vagyok benne, hogy volt a rejtstákban négy vagy öt takarítónő, meg éljőr, meg portás, aki meghalt akkor, amikor felgyújtották a rejtstákot. És érdekes módon a rejztágról sosem úgy beszélünk, hogy szerencsétlen éjjeliőr, szerencsétlen portás, szerencsétlen takarítónők meghaltak a rejztágban, hanem mindig arról beszélünk, hogy mire használta a rejtsták felgyújtását. És most ne beszéljünk arról, hogy ki gyújtotta fel a rejtstákot. Direkt nem, direkt nem is ebben az aspektusban, vagy ebben a vonatkozásban hoztam fel a témát, hogy a nácik gyújtották fel a rejtstákot. Hagyjuk, hogy ki Föl, mégis mindig arról beszélünk, hogy a Reichstag felgyújtását mire használt a náci párt. Arra, hogy a többi pártot betiltsa, arra, hogy feloszlassa a szakszervezeteket, arra, hogy megszüntesse a civil szervezeteket. Tehát érdekes módon, amikor elhangzik a rezták szó, sosem az éjjel jőrbentégése merül fel a mi szellemünk képernyőjén, hanem mindig ennek a politikai hatása. A reisztág az mindig azt jelenti, hogy egy precedens valami emberjogi gyalázathoz. Na most, mi van akkor, hogyha a Wörtrét Center vagy a 91 is így jut be? Igen, egy precedens egy emberjogi gyalázathoz, igazságtalan háborúk sorozatához és egy olyan törvényhez, mint a Patriot, amelyre hivatkozva ma már valaki megpróbálja leszopni a vagy a barátját, a, a, a barátját, igen, a repülőgépen, és ezért börtönbe csukják. Tehát, hogy így, ilyen, ilyen sztorik történnek az Amerikai Egyesült Államokban, nem is beszélve még számos más esetről, amelynek, amely kapcsán az emberjogi szervezetek rendszeresen és folyamatosan tiltakoznak. És Guantanamo-t nem is említetted. Na, Na igen. Amit előbb akartam elkezdeni, mondani, az csak az, hogy valóban a hatásait nem vizsgálják a terrorizmus a kapcsolatos törvényeknek. 25 évre tekint vissza, amennyire én tudom, például Nagy-Britanniában a terrorizmus ellens törvények hozása, és még egyszer nem vizsgálták azt, hogy ezek milyen hatással jártak. A Patriotban Guantanamo, Guantanamo egyáltalán létrehozása, ez egy, ez egy óriási bűn. Uh, amit, uh, uh, amit igazából eltűr az amerikai társadalom annak ellenére, hogy valóban uh, nem értenek vele egyet, és uh, most uh, Bush például ma uh, Bécsbe látogatott és Volgán Sűszel is felszólalt uh, Guantanamo ellen, de mégsem, mégsem zárják be. Most Bush azt mondja, hogy 200 embert hazakültek, onnan 400 még maradt. <gül> De nem is ez a lényeg, hogy hányan. Ez egy érve, várja, egy koncentrációs tábor. Várjál, ez egy érve, egy koncentrációs táborral kapcsolatban, igen, igen, hogy hazaküldtük, az ott fogva tartott emberek két harmadán. Csak, hogy nem az a lényeg, hogy hányan vannak ott. Ez egy pszichikai nyomás ez a Guantanamo, hogy tudhatod azt, hogy te, téged bármikor elvihetnek oda, hogyha ö, esetleg terrorizmus gyanúba kerülsz, és inkább jobb egy beismerő vallomást tenni, és börtönbe be, le, be csücsülni mondjuk uh, akár 240 évre, hogyha annyira ítélnek, mint Guantanámon eltölteni 3-4 évet. És ezért rengetegen uh, voltak azok, akik bűnösnek vallották magukat uh, annak ellenére, hogy ki tudja mi az igazság. Ezért használhatatlan uh, uh, ilyen tanúvallomás, használhatatlan vallomások születnek, mert mindent bevallanak az emberek attól a félelemtől, hogy őket elviszik Guantanámonra. Hát, most nézed, hogyha valaki 240 év börtönt vállal azért, mert el akarja kerülni a rossz hírű Guantanámot, és az ott lévő hány évet mondtál? Négy évet. Én azt mondom, hogy nem csinál egy jó üzletet. Szerintem különben hát, jó, persze legitim ez a megközelítés, amit alkalmaztok szeptember 11-ével kapcsolatban. Én, én azt gondolom, hogy az én megközelítésem Más, mert én, én, én két, két dologra helyeznék hangsúlyt. Hogyan történhetett hát egyrészt meg, hogy, hogy az iszlám világ és, és a nyugati civilizáció között ilyen, ilyen szakadék keletkezett? És, és, és ennek talán tényleg az egyik utolsó állomása volt szeptember 11-e és a World Trade Center, ami után már már valóban lehetett arról beszélni, hogy, hogy valóban civilizációk küzdelme lesz az elkövetkező, vagyis hát a jelen évszázadunk, ahol, ahol a keresztény, a muszlim, a kínai civilizáció fog egymásnak feszülni, különböző kisebb-nagyobb háborús konfliktussal, gazdasági versennyel és ideológiai, vagy vallásexporttal. Ez, ez szerintem egy, egy hihetetlenül fontos kérdés, mert, mert igazából a... A kommunizmus alatt, amikor a világot tényleg úgy osztottuk fel, hogy egyrészt létezik a keleti blokk, a kommunista ideológia, és létezik a, a kapitalizmus, a liberalizmus, ami ugye a, ennek a pandantja volt, és ezeknek a versenyek közül hova álljunk, ma ugyanez a kérdés, hiszen, hiszen két látható módon hódító, két egymással kifejezetten agresszívan viselkedő nagy szereplős Vagy három. Hát különben Kínával együtt három, sőt valószínűleg, hogyha amint látjuk, különben India is egyre agresszívabb lesz. Hát most már tehát azt a könyvet a civilizáció? Huntington. huntington de ez ez a szerintem ez csak egy elmélet, elméletnek a leporolás, én nem tartom sokra A hunting, Huntington elméletét nem tartják sokra, de szerintem... Ez, ezek a pillanatnyi tények, és, és a világnak a pillanatnyi folyamatai valóban azt igazolják, hogy, há, há, hogy Huntingtonnak igaza lesz. Tehát, hogy, hogy, hogy a világ és az országok ezek alapján, a vallási törésvonalak alapján szerveződnek hadrendbe, és, és azt is látni kell, hogy az iszlám világnak miután nincsen olyan, hogy ezt Huntington használja a magállam szót, nincsen olyan magállama, amelyik képes lenne uh... Vagyis több is van, mert hogy Irán is, meg Törökország is magállami igényt nyújtott be, ső, tehát Egyiptom is magállami igényt látszik benyújtani az iszlám világon belül. Hát Egyiptom az, és Törökország sokkal inkább egy nyugati orientációt, egy modernizációt, Irán pedig egy iszlám fundamentalizmus kínál az iszlám világnak, de hogy melyik lesz a magállam, vagy egyáltalán létezik -e ez a történelmi kategória, vagy megvalósul-e Huntingtonnak ez a történelmi kategória, hát az tényleg még a jövő kérdése.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 abba gondoljanak bele azok, akik ezekben az összes kövés elméletekben hisznek, hogy vajon, hogyha képes az amerikai kormányzat Osama Bin Laden manipulálására, miért nem volt képes arra, hogy Irakban elhelyezzen egy, kettő vagy három atombombát? Mert ha az megtörténik, akkor az iraki háború már nem az a szégyen és nem az a gyalázat, ami most és itt. Én nem gondolom ezt egyébként. Tehát nem gondolom azt, hogy Osama Bin -t az t CIA mozgatná, de nem, nincs szükség összeesküvés elméletekre, mert ott vannak a tények. Osama Bin a CIA képezte ki. Osama Bin a CIA képezett terroristát. Tehát Osama nem kell mozgatnia. Osama Bin már bemozgatta és aztán persze hát ilyen előfordul, hogy a csahos kutya a saját gazdája kezében mar. Láttuk például Havas a példáját, hát így járt a billláden is, így megint egy nagyon-nagyon képletes párhuzammal tudjuk gazdagítani kedves hallgatóinknak a média, illetve politikai képzettárát. Na de most már, hogyha ilyen szépen megállapodtunk abban, hogy akkor arról beszélünk, hogy milyen politikai következményekkel járt szeptember 11-e, és az usa a politikája és egyáltalán a világpolitika hogyan változott, akkor ejtsünk arról is egy-két szót. Ö, mert ugye szeptember 11-e után kezdte meg az USA azt a politikáját, hogy semmiért nem vállal gyakorlatilag felelősséget, ami a világ sorsával kapcsolatos, kivéve azt, hogy, ami, a, ami a Bush doktrinában is benne foglaltatik, hogy a katonai erőfölényét az Egyesült Államoknak fenn kell tartani, és megelőző csapásokkal is biztosítania kell a saját maga védelmét. Hát, a kyoto nem csatlakoztak. Ö, tömegpusztító fegyvereket kerestek Irakban, bár ők maguk, tehát Bushnak a kormányzata nem támogatta a biológiai fegyverkonvenció megerősítését sem. A Nemzetközi Büntetőbíróságot sem ö, támogatta, és nem, nem vetette alá magát, mondván, hogy akkor a saját katonáit is elítélhetik. Jó, hát számomra különben a legiesztőbb következménye szeptember 11-ének az, hogy én azt látom, hogy, hogy a vallási fundamentalizmus kezd megjelenni mindenhol. Tehát, hogy egyrészt ott van ugye a fundamentalista iszlám, a radikális fundamentalista iszlám, amely De az, jel... az nem, 19, nem 19, 1911-t szült egyébként, ezt mint, mint ahogy azt a fajta fundamentalizmus sem, amit George Bush képvisel pillanatnyilag. Piaci hogy, fundamentalizmusnak De ne, nem piaci fundamentalizmus. Most nem, most, nem, most kifejezetten, a kifejezetten a koncert keresztény fundamentalizmusról van szó, ami a ja, republikánus jó. párt körében, meg protestáns nonkonformista körökben az amerikai egyesült államokban nagyon népszerű. Ez egy, egy kritikusoknak egy terminológiája ez a piaci fundamentalizmus. Ö, egyébként sok esetben ez összefonódik a piaci, illetve a keresztény vallási fundamentalizmus az egyesült államokban. Ezt még hozzá érdemes tenni. Na minden esetre az az, az, az az ijesztő víziója a jövőnek, hogyha az olyan típusú politikusok, és azt gondolom, hogy George Bushnál még ilyen tekintetben jöhet sokkal rosszabb, akik, akik a Bibliára hivatkozva hoznak meg politikai döntéseket, és a Bibliát állítják, mint a politikai döntésüknek az igazolási alapját, mint ahogy a másik oldal a Koránra hivatkozik, és, és, és a Korán tekinti ugye annak a legitimációnak, ami alapján neki fel kell lépnie így, és olyan erővel, ahogyan és amikor fellép. Azt gondolom, hogy az a világ az, amikor már tényleg nincsen esély arra, hogy, hogy, hogy megbeszélni, hogy, hogy egyeztetni. Tehát, hogy amikor még hidegháború volt, és egy Russov meg egy, meg egy Kennedy állt egymással szembe. És mind a ketten, hát két egészen különböző világot jelentettek. De létezett, mégis... de létezett egy forró drót, és képesek voltak arra, hogy beszéljenek egymással, mert létezett egy minimum program az, hogy megmaradás egymás mellett, életben maradunk, és maradunk ellenségek. Ez egy jobb vízió volt, mint hogy elpusztítjuk egymást. Ez hiányolod most, hogyha jól hát És, és ma, ma már ezt hiányolom, és, és sajnos azt kell látni, és ez, és ez kritika azért a nyugatra is, hogy, hogy nem csak az iszlám részéről jelenik meg ez a primitív vallási fundamentalizmus, hanem sajnos egy inkább látható módon megjelenik ez a nyugati társadalmak elsősorban Amerika részéről. Engedjétek meg nekem, hogy felolvassam a humanista mozgalomnak a, a körlevelét, amelyet a szeptember 11-i terrortámadás hatodik évfordulójára ö, ö, kö, küldtek körbe, és többek között én is megkaptam. Pusztán csak azért, hogy, hogy ismer, ismerjétek meg Szigeti Balázsnak, a humanista mozgalom szóvivőjének az ezzel kapcsolatos politikai nyilatkozatát. A parlamenti pártok lépjenek el, Bush és az erőszak mellől, így hangzik a felszólítás. Miközben a kormánypártok antifasizmusról, Orbán Viktor pedig erőszakmentességről beszél, hat évvel a tragikus szeptember 11-i terrortámadások után a parlamenti pártok továbbra is kéz a kézben támogatják az Egyesült Államok háborús politikáját, amely nem békét, hanem az erőszak növekedését hozta a világnak. Az iraki és afganisztáni missziók immáron öt párti konszenzussal folynak, pedig a magyar állampolgárok sohasem támogatták ezeket a háborúkat. Afganisztánba elitkommandókat, 20 ezer gépkarabét, Irakba tankokat és 4 millió golyót küldünk. Békefenntartóinkkal levesszük a terhet az amerikai hódító hadsereg válláról. A humanista mozgalom a humanitárius és szolidáris segítségnyújtást természetesen nem ellenzi, de úgy látjuk, a magyar külpolitika, szolidaritása a, legink, a leginkább ott erős, ahol az amerikai hódító érdekek azt megkívánják. Az iraki részvételt Juhász Ferenc volt honvédelmi miniszter annó úgy indokolta, hogy a misszió jelentősen növelné Magyarország nemzetközi presztízsét és érdekérvényesítő képességét. Egy új világrend kialakításában kaphatunk most szerepet, és ezzel a lehetőséggel nem élni több, mint hiba, bűn, mondta szó szerint Juhász Ferenc. A humanista mozgalom elutasítja a parlamenti pártokra jellemző haszonleső és elvtelen hozzáállást. Azt követeljük a parlamenti pártoktól, hogy hagyják abba az iraki és afgán háborúk támogatását, Hozzák haza a magyar katonákat, szálljanak szembe az Egyesült Államok birodalmi törekvéseivel, megerősítjük azon követelésünket, hogy a parlament civilek bevonásával hozzon létre vizsgálóbizottságot amely megvizsgálja, hogy hogyan történhetett meg, hogy a magyar köztársaság nemzetközi jog ellenes, alkotmány ellenes és más országok megbízhatatlan titkosszolgálati információira alapozott háborút támogat Irakban. A buszféle háborús politika problémákat nem oldja meg. Meg kell vizsgálni a terrorizmus kialakulásának okait, továbbá azt, hogy a nyugati világ milyen fajta katonai, gazdasági, kulturális erőszakot követ el a világ más tájain. Törekedni kell a nagyobb igazságosságra, méghozzá globális szinten, valamint a kultúrák közötti jobb megértésre és megbékélésre. Ez nem egy egyszerű út, és nem kecsegtet azonnali sikerekkel, de azt biztos, hogy Bush útjával ellentétben ez legalább nem az ellenkező irányba vezet. Október második a Mahatma Gandhi születésének évfordulója idén először az ENSZ által meghirdetett erőszakmentesség világnapja. Gandhi és Martin Luther King példája megmutatta, hogy az aktív erőszakmentesség reális megoldás a társadalmi problémákra. A humanista mozgalom erre a napra nagyszabású rendezvénysorozattal készül. A humanista mozgalom szerint a terrorizmussal és a háborúval szemben az érvényes válasz az aktív erőszakmentesség és a valódi békepolitika. Az Apocalypszis utazási ajánlata. Favágó túra az Amazonas hoz. Guggjon egyet ön is a hadukró földanyába. Semmivel sem összehasonlítható élmény. Egy bolygó halátusája Csak itt és csak most Ha nem jelentkezik, örökre lemarad Mielőtt felszámoljuk a bolygót Pusztítsuk el együtt közös kultúrkincsünket Ne fektessen a civilizációba Nincs jövője Jegyezzen rövid lejáratú apokalipszis észvényt. ez különben nagyon szörnyű ez, hogy még mindig arról beszél a humanista párt, hogy az iraki háborúban nem szabad részt vennünk, tehát hogy pillanatnyilag Magyarország egyrészt nem vesz részt az iraki háborúban, két okból. Egyrészt azért, mert az iraki háborúnak vége, másrészt azért, mert, mert, mert Magyarország mert Magyarországnak nincsenek csapatai irakban, nincsenek harcoló katonai irakban, tehát hogy, hogy két okból is teljesen értelmetlen ez a, ez a nyilatkozat Egész egyszerűen elfelejt azzal sz Külön, hogy Irakban most van egy konszolidáció, ami, ami az iraki társadalom nagy részének a támogatását különben bírja. A... Miért halt meg több amerikai katona 2007-ben, mint 2006-ban? Nyilván ha... mert nincs háború, sőt, konszolidáció van. A... Ez a konszolidáció jele, hogy egyre többen és többen esnek el. Hmm. Az, az, hogy mi a helyzet Irakban, azt nagyjából úgy lehet leírni, hogy van ugye három meghatározó államalkotó tényező. Az egyik a kurd kisebbség, aki, aki maximálisan ők a legkisebbek, aki maximálisan támogatja az amerikai jelenlétet, sőt, kéri azt, hogy minél tovább maradjanak az amerikaiak, mert egész egyszerűen az elmúlt 50-100 év ismeretei és politikai tapasztalatai alapján úgy gondolja, hogy, hogy a lead biztonsága kerülne veszélyben akkor, hogyha távoznak, távoznának az amerikaiak. Ezen kívül az országban még van egy szunita a szembeállás, ami, ami elképesztően erős, miközben te arról beszélsz a hogy... a megszállás hány, óta hogy, hogy, van hogyha, ez újra. hogyha, Azt tudod, hát hogy mi... a megszállás óta rosszabb. Hát í... De miért éleződött rosszabb, ki a me me megszállás De hát minden azért... népcsoportnak minden tekintetben rosszabb az élete a megszállás óta, mint az előtt. Hát a kurdoknak nem, mert például a vegyi fegyverrel nem, kurdoknak, kurdoknak... nem zúzzák őket időről időre, és az, hogy, hogy miért illeződött ki ez a szembeállás, azért ilelőződött ki mert Ömer Saddam Hussein Mindenkit vaskézzel elpusztított, aki aki bármilyen módon, bármilyen módon szembe ment az úgynevezett iraki egységgel, az, az ira, iraki iraki mitrossal. Saddam Hussein 40 évre, 40 évre vagy 30 évre lefolytott egy problémát, és miután Saddam Hussein távozott, ez a probléma ez elemi erővel történt el. igen, igen, igen, igen, de az Saddam akkor, akkor írtotta ki a komplet ellenzéket, amikor az egyesült államok még nagy erőkkel támogatta Saddam Husseinet ebben. Tehát az egyesült államok fegyverekkel, diplomáciailag, pénzzel támogatta az Irakot, akkor, amikor Irakban a legsötétebb, leges legsötétebb rákosi diktatúra volt, és amikor ez a rákosi diktatúra ez egy Kádár diktatúrává, egy ilyen puha diktatúrává szelidült, akkor az Egyesült Államok vaskézzel leverte. Miért? Mert megszomjazott annak olajára, és mert volt precedens erre. Erről beszélünk ma az évforduló. Nem, vo nem volt az Kádár diktatúra, azért az ugyanúgy egy rákosista rendszer volt, mint előtte 10 vagy 15 igen, évvel. Az ellenzékek ugyan ugyanúgy. Támogatták. Ha viszont de... ugyanaz a rendszer volt, akkor érdekes de... a pálfordulatokat. Hát. Uh check yeah, business Nézed, egy, egy nagy politi, egy, egy világhatalom, mint az amerikai Egyesült Államok, hát az erkölcsi megfontolásokat, mert a következetességet nem feltétlenül sajátítja el. Ez, az ez, Egyesült ez, ez, államok, mind, minden, ez, ez minden, de... de az van, államoknak de. ez volt, a, ez volt a, a világ szemében az erénye. Tehát ezért volt presztizs az Egyesült Államoknak, mert a demokrácia egyik letéteményesénél tartották őt. Hát, és ez teljesen elveszítette meg szeptember vesztik, 11 a, a, a, után. A horog, horog keresztől és a sarlók alapástól megvédelmezték Nyugat-Európát a második világháborúban. És az a, az a baj, hogy eljátszotta azt a lehetőséget, hogy mivel őt tartották a világ legnagyobb hatalmának az Egyesült Államokat, ö, volt egy olyan lehetősége, hogy valamilyen nemzetközi politikai együttműködést létrehozzon a világban ő, mint tekintély. Ezt ő inkább háborúra váltotta ezt a tekintélyt. Az, az amerikai Egyesült, Amerika Egyesült Államokat azért folyamatosan... Eh, jellemezték, ostoba és rövidlátó politikai döntésekkel mindjárt mondjuk, ami bennünket, magyarokat a legérzékenyebben érint, kettő ilyen is van, az egyik ugye 1918 a háború vége, amikor meghirdeti Wilson a maga pontjait, és utána az amerikai külpolitika úgy, ahogy van, kihátrál a nemzeti önrendelkezés meg a népszavazások nemes eszméje mögül, és hagyja, hogy Magyarországot teljesen igazságtalanul úgy megcsonkítsák, ahogy ahogy mert 1920-ban. Ugyanígy 56-ban 56 emlékezhetünk arra, mint jó, de azért egy világálló mag azért. Tehát azért lehetséges... 56-18... Nem, hát 1956-ról beszéltünk. 1956-ban emlékezhetünk Ideg arra, háborosai. hogy a. Ugye, de, de úgy értem, hogy hogy beavatkoztak volna, lehetséges, hogy atomháború lett volna a következmény. Én most, ne, ne, már most rá, de, Már is, de mondom, hogy most mi a következő? Tehát, hogy te is azt mondtad, hogy az erkölcsöt felülírja a, a, a gyakorlati szempontrendszer. Hát, ezt gondolják különben az amerikai külpolitikusok is. De azért <síthat> azt gondolom. Tényleg az atomháború elkerülésére indítottak háború irak irak Irakban például, meg Afganisztánban azt nem, gondol, nem, gondol, azt gondol, Hát, ne, ne, Azt gondolom viszont, hogy nem kellett volna felszólítani mondjuk a szabad Európának a frekvenciáin, a magyar forradalmárokat, hogy tartsatok ki, mert ja, úton van a segítség. Nem hát, van száz az van 100 az, az, az, az, az amerikai Egyesült Államok... Nagyon-nagyon sokszor a történelme. Hát, a sok... Nem kellett volna minket. a történe de, de szerintem különben az, az sem volt egy korrek dolog, hogy Eisenhower uh, szueziért cserében odadotta Magyarországot. Azt gondolom, hogy nem kockáztatott volna feltétlenül atomháborút, hogyha kiáll a magyar önrendelkezés mellett. Nem volt, ha az, katonailag beavatkozik, ha beavatkozik. De, bevonul, de ne, nem, nem erről volt szó, nem erről, nem erről volt szó, hogy katonailag beavatkozik-e, ar arról, ar arról volt szó, hogy szabad kezet adott a Szovjetnek. Arról volt szó, hogy szabad kezet adott Ruscsobnak. Az Amerikai Egyesült Államok történelméből még nagy elnökök, mert Eisenhower, hát George Bushhoz képest, hát egy, és nem csak George Bushhoz képest is, de egy kiemelkedő kvalitású amerikai elnök volt, el lehet mondani tömegével az ilyen eseteket. Az, hogy ez az iraki háború, ez mennyire volt igazságtalan, mennyire volt elfelen és erkölcstelen, és hogy mik voltak a motivációi, ezt pontosan tudjuk. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy Amerikára még mindig úgy kell tekintenie a szabad világnak, mint arra, arra az országra, amelyik megvédheti a szabad világ értékeit. Kell. Nem gondolom így. Megvédheti? Én úgy gondolom. Kicsit egy háborút, amelyben megvédheti. Nem, nem. ez a vicces benne. Tehát, hogy a, a háború a háború, háború, háború az, a háború az a háború, nem az független fogy... Amerikától és nem független Amerikának nem. az agresszivitásától. A háborút, azt az amerikai szeptember 11 tize, ét például nem előzte meg semmi. Az amerikai konzulátusok... Meg, a konzulátusok, nem előzte meg, nem előzte meg mi? év, nem előzte meg a brutálisan, a brutálisan, kommunikáció és Kőke, kőkeményen terrorista amerikai gyakorlata a közelkeleten, keleten Akár Mi, mit, mit, mit Hát számos, számos olyan alkalmat, ö, alkalmat tudunk említeni, és hadd mondjam, akkor hadd ajánljam a kedves figyelmetbe Noam chomsky a, a, a, a 911 tények ö, tényeit felsoroló, azt hiszem, hogy az a címe. Hatalom és terror. Hatalom és terror, pontosan így van. Című kötetét, amelyben tízesével húszasával citálja azokat a terrormerényleteket, amelyeket az Egyesült Államok Iratán. készített elő, többek között a sziáé, és amelyeket az Egyesült. Tő -tő -tő számos olyat is, az, amit az, egyes, az Egyesült Cs. Államok hajtott végre a közelkeleten terrormerényletek, amelyekben úgynevezett terroristák, akik terrorgyanúsak voltak a célpontok, és tömeges halál, tehát tömeges emberhalál, halál. lebombázása le, le, lebombázása a távolkeleten, Latin Amerikában ö, Terrormerinletek sorozata. Tehát az Amerikai Egyesült Államok, amilyen, azért folytatódik. Az hosszú évtizedeken keresztül a világban ez az előző, az 11 erről Az ENSZ el az Egyesült Államok az egyetlen ország, amit terrorizmusért elítéltek. Az ENSZ. Tehát az ensz vitatkozunk akkor, amikor az amerikai terrorizmust vitatjuk el. Jó, tehát az Amerikai Egyesült Államok az egyetlen ország, amit terrorizmusért elítéltek. Itt az Amerika, te azt kimondtad, hogy Amerika az egyetlen. Tehát, hogyha az ENSZ ugye ő a meghatározó grémium, akkor tehát az Amerikai Egyesült Államok az egyetlen terül is Én ezt rám, nem tett, tett, nem Ez, nem ez, ez, ez, ez egy olyan, olyan, olyan szörnyűség, hogy joga van az egy ben is. De egyrészt vétójoga van de, meg de, meg az ENSZ-ben, másrészt azért. Ezt mind az egészet helyezzük egy hidegháborús időbe, amikor a KGB körülbelül ugyanezzel az intenzitással írtotta azokat a figurákat, akik számára politikailag nem voltak megfelelők. És sincs nekik a KGB-vel kapcsolatban. Arról hogy egy, egyetlen terrorista nem, állam, nem, de, de, de jó, de ez a hol? szörnyű, tehát, hogy most már ott tartunk. most már ott tartunk, Tehát, hogy én azt mondom, hogy, nem azt mondtuk, hogy Amerika hogy nem terrorist állam, ragaszkodjunk a tényekhez. Azt mondtuk, hogy ez az egyetlen állam a világon, aki terrorizmusért egy nemzetközi szervezet elítélt. Egy, egy ilyen súlyú. Az ENSZ. Maradjunk ennyi évekön, mert izrael is elítélte el, a uh, legjobb de tudomásom szerint. Tudom, nem el, mert mindig vétózott az USA. Én úgy tudom, hogy izrael se el, de ilyen ítélet nincsen, Felszólítások hogy, hogy, hogy hagyja abba. Vannak olyan elszatározatok, amiket, a, a, amiket me, megszavazott az Egyesült Államok. Szóval... Szerintem ilyen, ilyen szavazások, hogy, hogy ki terrorista állam, ilyen nem volt az Jó, ensz de, szálltás, de, mondjam, de nem értek hozzá. Elképzelhető, az hogy az volt. terrorista terrorista év évtizedek terror cselekményeivel készítette elő azt, ami 911 én történt. Az a kijelentésed, hogy 911 nek nem volt előzménye. Olyan mértékben nem állja meg a helyét. Olyan mértékben hallgat el bizonyos történelmileg nagyon-nagyon fontos tényeket. Nem vesz tekintetbe olyan történelmi erővonalakat, amely, amely Ilyen szemlélettel nem is lehet vizsgálni korrekt módon ezt az eseményt, hogy 9 -11. Te azt gondolod, hogy 9-11-et az Egyesült Államok nem kényszerítette ki a harmadik világba? Szerintetek Tehát Hogy kényszerítette, tehát, Hogy kényszer volt ezeknek a szerencsétlen sza, szaudi embereknek? Hát belekényszerítette őket az amerikai helyzetbe. Az, hogy Amerika, Amerika erkölcstelen és, és, és, és nagyon sok esetben véres akciókat szervezett a világ bármelyik pontján a hidegháború alatt, sőt, még azután és bár, bár kisebb intézítással ez ténykérdés. A Amerikai Egyesült Államok viszont egyetlen ország ellen sem hirdetett meg keresztes hadjáratot, egy, egy, egy, egyetlen nem, nem támadott soha civilekre. Nem, nem támadott soha civilekre? Tehát akkor, amikor az Egyesült sia. Államok Vietnámban duzzasztó gátakat, duzzasztó gátakat robbantott fel... De ne menjünk olyan messzát, Afganisztánban és össze-vissza dobálták azokat a bombákat. De hogy mondjam, tehát te most az Amerikai Egyesült Államok és a CIA hivatalos doktrináit közlődött. Ezek, hivatal ezek a, a Fehér Ház nyilatkozatai. Jó, hát amit, te amit te közölsz, az meg semmi más, mint Osama Bin, uh, Bin, Bin, Bin, Bin, Laden. Bin Laden-nek a nyilatkozatai. Azt nem, gondolom, hogy ha Osama Bin Laden és a Fehér és a CIA között kell választanom, én mindenfajta, mindenfajta lelki probléma nélkül lépek a CIA és a Fehér Ház mellé. András, ezt most visszautasítom, arra ez, ez, Tehát... minden, ez minden alapot nélkülöző gyalázat, gyalázatos. <gül> Rövít te, Robi, te, te én a, a kéme vagy a, az azt a. Ez egy ennek az álláspontját kommunikálom itt. Ha. Ez felháborító, ha, á, Szerintem is felháborító, én is visszakarnám mutasítani, a a de, de azt mondom, hogy lesz a szólásszabadságotban belépek. A, gy a gyanyú felháborító. És de nem most... kell, nincsen gyanú, hát hallgass, hogy mit gondolsz. Arról, arról beszélsz, hogy az egyen, Egyesült Államok kikényszerítette. Arról beszél, hogy kikényszerített, hogy szeptember. 11 egyedik az, ki volt kényszerítve. Erről beszélni, de most komolyan, erről beszélni, ez egy őrület. Bocsánatot kérek, bocsánatot kérek. Látod? ki provokálta. Ezt a kifejezés látod, ez, a, ez a különbség, hogy... A, a, ki provokálta. Igazad van, igazad van, nem figyelj, volt kényszerítve. Teljesen igazad van, András, és engedd meg, hogy most helyesbítsák. Nem kikényszerítette. és tényleg nem Bizonyos ki dolgokat kikényszerített. Ki Például ki azt, hogy emberek tömegesen meneküljenek adott helyekről, ahol egyébként éltek. Tehát hát, kikényszerített hát, bizonyos reakciókat, kellene, és teror... kiprovokálta azt, hogy, hogy a, a, a elkeseredésükben az erőszakhoz folyamodjanak emberek. Kedves, nem mondom, hogy normális. Szegény terrorista. Kedves András, terörmerényletekhez nem elég a TNT. Terrormerényletekhez nem elég a repülőgép és nem elég a kerozin. Terrormerényletekhez olyan embereket kell találni, akiket kibombáztak a lakásaikból, a házaikból, akiknek eldozerolták az otthonaikat. Terrormerényletek. Robert, olyan... egy, a Saudi, ezek mind szaudi terroristák voltak. Arábiába tudtommal nem dozerolt le semmit az ezek Amerikai Egyesült Államok. Ezek nem mind szaudi hmm. terroristák. Na, nagy szaudi állampolgárok voltak. <gül> ne, ne, nem, nem igaz, hogy az Amerikai Egyesült Államok eldozerolta volna a házukat. Egész egyszerűen van egy olyan ideológia, ez az iszám uh, radikalizmus, am amelyik kiméletlen és könnyörtelen szent háborút uh vív és képvisel és egy a nyugati jön, világ jön. ellen. Ez a keresztény fundamentalizmus. Ez és a George, George, George W. Bush által a. meghirdetett neokonzervativizmus, amely pedig a. keresztes háborút folytat az iszlám világ Jó, ellen. Csak ne mentegessük, csak nem mentegessük ne, a terroristákat. Ne, ne, ne, csak ne, ne arról szóljon, a hogy, hogy, hogy ők provokálva voltak. Ne mentegessük a terroristákat. Én is csak ezt szeretném kérni tőled. Ne mentegessük, és ahogy ne mentegessük a civil terroristákat, úgy ne mentegessük az állami terroristákat se.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 Szeptember 11-ének van egy nagyon érdekes magyar kulturális vonatkozása is. Megint hogy hát a magyar kultúra nagyjait is. Hát különösen egy, egy előadóról van szó, aki, aki Magyarországon hát nem méltatlanul, de <gül> egyáltalán nem ismert, viszont a Széles nagyvilágban elsősorban a különböző internetes videó megosztó rendszereknek a segítségével elképesztő népszerűségnek örvend. Tehát ma, hogyha felmegy az ember mondjuk a legnagyobb ilyen videó megosztó ö ö ö ö szájtra, a YouTube-ra, YouTube és beírja azt, hogy Hungarian rapper, tehát a vagy magyar be... rapper. <laughs> vagy a... beírja azt, hogy speak Hungarian. Már ez a két már ezzel a két kereső fejezéssel no, de, de, de nem, de az, hogy magyar rap, vagy, vagy beírja azt, hogy uh, Hungarian, de akkor hogy ő reprezentálja a magyar repereket. <gül> akkor nem ganztazolít, akkor nem ganztazolít. Egyszerűen jó, hát ami jó, az jó, az elterjed a világban. Ja. Tehát minden esetre van egy olyan hazánk fia, aki elképesztő külföldi karriert futott be, egy, egy szeptember 11-eig lett. Tehát, uh, zeneművel, és, és hát ez az elképesztő külföldi karrierből Magyarországon nagyon-nagyon keveset profitált. Azt hiszem, hogy az első nyilvános fellépése talán pont ezen a héten, vagy az előző hét végén volt valamikor, tehát olyan egy-két hetet. Most lépett fel először ezzel a Igen. szerzeményével? Egy egyáltalán közönség előtt most de De ő a egy kifejezett lekeretes sztár. Nagyon Csak. jól debütál. És egy nagyon-nagyon kvalifikált kórusa van neki ebben az zeneműben, amit mindjárt be fogunk mutatni. Mondjuk egy gyorsan a történetet. Az a története, hogy ez a fiatal ember, aki Speaknek nevezi magát, és rapper, meg egy humanista, és egy filozófus <gül> egy személyben. De egy igazi reneszánsz ember, vagy egy reneszánsz rapper, hogy ez, ez jobban pörög így ez a szó összetétel. Ő, ő megírta ezt a számot, és egy, egy viszonylag, hát nem viszonylag, egy kifejezetten szegény valakiről van szó. Minden pénzét, minden értékét pénzét tette, és így összeszedett három millió forintot, leforgatta belőle azt a klippet, amit, aminek a zenéjét most ti is hallani fogjátok, majd ezt a klippet, minden a 3 millió forint elfogyott, se cénire, se semmire, nem, nem maradt neki anyagi lehetősége, de igazából ő nem egy kifejezetten termékenyszerző -e ír egy-egy számot, tehát de az hogy, olyan. Nem, most már ír újakat, és szerintem... Na, hát ezekre érdemes várni. <gül> Na, Valami, amiért érdemes nem bevonulni a, a, a hadseregbe, vagy elmenni Irakba és meghalni George Bushért, hanem várni az újabb és újabb számokat. Viszont egy elképesztően profi klippet sikerült a sőt... Olyan, olyan társakat tudott bevonni a, a klipbe, akik kórusként működnek, hát a kórusát azt hallgassátok, Takács Tamás, aki hát egy kifejezetten kvalifikált, és szerintem általunk is kifejezetten tisztelt figurája a magyar zenei életnek. Meg ezen kívül pedig az Európáért, a Vén-Európáért már oly sokat sírt Varga Miklós. És még bebe a Back to Blacknek a frontember, akit én kifejez annyira nem szeretek már mint együttes, de nem de, szeretek de, de, de, annyira De az biztos, hogy a, hogy a magyar zenei élet kvalifikált figuráit tudta felvonultatni, és, és így született az a mű, ami elképesztő, de frenetikus sikert aratott. Hát, hát, hát, uh, szerint szerintem Magyarországot ez a zene méltán reprezentálhatja meg, ez az előadás mód. Kaptunk is egy SMS-t. Az SMS így hangzik, Business, come on. Come on. Úgyhogy, come on. <laughs> úgyhogy, a szövegre figyeljetek. Ye. Ye. Come on. Ye. A í az ah. valószínűleg egy, egy valami névre utal, valami j nevű fickóra. Szóval én azt szeretném ye. kérni ye. tőletek, kedves hallgatók, hogy nagyon-nagyon figyeljetek, mert ha ezt még nem hallottátok, akkor egy olyan pillanat fog következni, amit soha az életetekben nem fogtok elfelejteni. Következik Speak, a Magyar Rapper. 2003 I pray for God, may people make the right decision, I don't want a war, I just want a peace, stop the war, check this, I hope my black brothers feel the same like me, Dre, Snoop, Barth, oh. Elf, Tupac Shakur, rest in peace, he was the best, my respect, hey, come on. I hate terrorists And I understand you September 11 I never forget you Rest in peace Catch the bad man Stop your plan Be led And thank Allah Stop the war That's right Sometimes want to live love each other, my family, my friends, nobody wants war, life is short, Ye, yeah, come on, that's right, check, they just simple people, want simple life, simple land, simple thing, we have so many places, world is big, a place enough, that's come on, yee, yeah make war anymore show the right way I pray don't kill each other I don't want a war stop your business I pray for God stop the war ye come on that's right Sometimes demek lör na, be, be. see my respect speak i'll be back peace amikor üsző önik a tőzde amikor az infláció 3%-ot amikor kifagy az olaj a benzinkutakból, amikor már nincs remény, a halálbiztos pont a tökéletes befektetés. Apokalipszis RT. Ne feledje, a részvények rövid lejáratúak. Jegyezzen Apokalipszis részvényt. Gondoljon a holnapra, mert közelek. I don't want a whale, I just want a peace. Come on. Mi sem jellemzőbb különben a dalnak a népszerűségére, hogy elkezdtük játszani, és bejött a, a sportszerkesztő kolléga, bejött a, a technikus kolléga, hogy gratuláljon, és hogy, hogy itt a stúdióból hallgathassák ők is a számot. Sőt, mindjárt marasztalásra is bírtuk a. A gyáborolák, aki a, a, a, a, a, a sportszerkesztésért szokott általában felelni, de ezúttal úgy gondolta, hogy a kulturális fronton is leteszi a saját névjegyét. Mindenképpen sziasztok, mert ez a dal elképesztetlen. Néztem az interneten a klipjét. Igazából nem tudtam, hogy ez mekkora kult, tehát ez akkor, akkor derült ki, amikor láttam, hogy mennyien hozzászóltak, ez fenn van a Youtube nevű oldalon, és hihetetlen, ennek már különféle változatai vannak, van olyan egy csávó ül a gép előtt, és ott röhögezen. Igazából... Nem értem, hogy miért röhögnek Nem értem, nem Vannak emberek, akik egyszerűen nem képesek a békének áldozni egy, egy, egy meghitt, egy méltóság teljes 5 percet, de most komolyan. Ugye a öt folyton a rohadt cinizmus, és itt van valaki, aki ilyen gyönyörűen énekli meg a fájdalmát, a felett, hogy emberek halnak meg, és tényleg. Egyszerűen van, és tömören töm megfogalmazza, nem lehet kihúzni belőle. Ez szó sem. És az a csodálatos egyébként benne, hogy a legnagyobbak a barátai, a cimborái. Tehát tényleg a, a csak a legnagyobbak. Tehát így föl is sorolja őket. Núbről. Volt neki Snoop most. dog ott van a, tehát tényleg a, a, a legnagyobbak. Tehát tényleg azok, akik, akik tényleg reprezentálhatják. Jack ő, őt személyében, ezt az országot, hogy egy ilyen elit társaságba került közülünk valaki. És mi erre büszkék vagyunk. De ti azt nem tudjátok, mert én azt hallottam, mikor egy kicsikét utána néztem annak idén ennek a klipnek, hogy ez a speak, ez föltette az egész maradék pénzét erre az egy klipre, a három, erre a, a számra. Mondtam, három is három ja, nem is is ídrakot, Igen, de... és, és ő azt gondolt, hogy ebből ő be fog futni, hát ez úgy sikerült, hogy interneten sztár lett. De most volt neki egy koncertje is, és állítólag nagyon kevesen mentek erre, és nem egyetlen igaz, egy számot igaz, adott az, volt, szült, Én ott voltam hát, személyesen. Tömve Igen. volt, és csodálatos volt, és akkor is ő úgy is tudott énekelni, hogy a mikrofon nem volt a szájánál, hanem így eltartotta magától. Na, de ez az ugyanúgy... lehetség. Na, nagyon töpák, jól csinálta. ilyet nem tudott. Tehát egy egyébként Basta rányc is próbálkozott ezzel, hogy úgy repeljen, hogy nincs a szájánál a mikrofon, de a legnagyobbak erre képesek, amire ő, hogy így lóbálja a mikrofont a feje fölött, és közben a hangszóróból jön ki a hangja, Na, mert olyan egyrészt olyan ereje van a hangjának a torkán. Tehát Ez dolog a, kell! Ez a -hop. Tömve volt, és mindenki vele énekelte a de Könyörgöm lehet, hogy én, én, én látok rosszul, ezért maradok én a sportnál. Most nem tudom, hogy ironizáltok-e vagy komolyan gondoljátok, ne. mert ő nem énekel. De, Most nem de. hogy. De, a de, de, de, csomó de. dologgal kapcsolatban ironizálunk, de háború és béke kérdésében lesz. igazi tehetségeket. Tényleg rátapintunk valakira, aki tehetség, aki a következő évszázadnak a Magyarország az ország imázs relómiát alapozhatja meg. Nincs itt a helye az iróniának, emberek hallnak. Uh, ország imázs yeah, de biznisz művészetvis. Művészeti Végre itt van valaki, aki kimondja, hogy gyákámol, The business. Igen. Igen, mert ez egy szempont hogy, hogy hogy don't know what it for. Amikor, amikor elhangzik az ének szó, tehát hogy valójában miért? Miért a háború? És ő és hozzátesz, hogy biznisz. Yeah, csak biznisz, és akkor tudjuk. Igen, de viszont amit mondtok, hogy, mondtátok, hogy ott eltartja a mikrofont, ki tud így énekelni, az, bocsánat, azért túpek az mondott is ő csak ennyit mond, je, biznisz, jék, come on. Nem, A lényeg nem mondja igaz, el, a lényeg A ja, uh, Pont erről szól, erről szól, minden szó, szó, hogyha írsz egy jöttóról, jöttóról beszél, meg arról, hogy az övé a legjobb haverok, meg a legjobb kocsi, ő megmutatja az Ha írsz egy most mert hogy ne lehessen ki most ne, belőle egy szót sem. Most nehogy ne, már Be ez legyen, legyen az a fontos, hogy most ő miközben playbekr megy a dolog, renget a mikrofon, szerintem körben ez egy jó reflexió a playback. Nem volt hogy... playback. Bocsánat, nem, nem play volt playback. Nem, play nem volt playback! <gül> szem... play a mikrofont és hallatszott a hangja könyörgött. És a közönség vele együtt énekelt? Igen, Jó, mert, enki, mert ott volt, és aki, aki nem nem volt és, és, és akkor mond, hogy, hogy, hogy, hogy szeretnék nektek elmondani valamit, és akkor is szavai szavaid, ordították Igen, és elmondta, hogy ye yeah, a business. Yeah, check, Igen, check, check this out. A Speaknek az elképesztő nyugati népszerűsége nem csak a, a dalnak a nagyon pozitív és, és mindenképpen krisztusi magasságokban szárnyaló üzenete volt, hanem, hanem az angol nyelvhez még, még ilyen módon azért nem nyúltak hozzá, tehát, tehát a nyelvújításnak a szele vagy orkánya csapta meg az internetes közönséget, amikor az angol szavakat például a, én olvastam egy olyan honlapot, ami csak arról szól az egyetlen honlap, hogy, hogy vajon mit ezek mond. a szavak mit jelentenek, igen, tehát hogy mert, mert nagyon adódik a camon, ugye, yeah, hogy, hogy de, de nem feltétlenül az, mert, mert ugye így hogy nem ejtik a hogy es speak mondja. Hát és, egy kicsit megújítja azt a nyelvet. Na de annyira... Hozzá, nem, de nem, nem, nem, nem, Innovatív az érdekes, Ez nyelvhez. az első hozzáállás, hogy speak nyelvújító, és ez a honlap oda jut és hogy speak nem megújítja a nyelvet, hanem egész egyszerűen új dimenziókba helyezi a nyelvet, mert úgy használ szavakat, hogy nagyon sok mindent bele tudsz egyszerre érteni, tehát hogy én sajnos az a baj, hogy nem beszél annyira jól angolul, de meg hogy az, nem hogy jegyeztem meg. De meg lehet egy G nevű. Na de várjuk távol kell. Vagy szérzi. lehet egy G. Mondjuk, aki a gangster. Ezt, ezt is tudjuk. András, Tehát, hogy ennyi, mindent, ennyi mindent közöl egyetlen egy szóval. Annyi, mm -hmm. hogy most te vagy mindig ellenpont, András, lehetek én ellenpontták. És ez azért nem igaz, mert a fölmentek a YouTube-ra. Ott tényleg van rengeteg klip már ebből adódóan. Tehát, ha ő annyira nyelvújtó lenne, akkor nem lenne az, hogy külföldiek úgy röhögnek a klipjén, ahogy kell. Nem nem, hát nem értik. Hát, érti, hát, hát akik nem, érti, ja, akik hát... nem értenek angolul, mert Angliában élnek. De nem, nem, nem, nem, nem csak, hogy nem értenek A, angulum, sz a szenteken is a röhögtek. béke szavát. A nem, béke nem. Szavát nem értik, a béke szózatát nem értik. Itt van a békének a küldötte, itt van a békének a szent. Magyar-angyala. Igen, hm. a béke-magyar-angyala. Robin. Bé és elmondta az ő szózatát, elénekelte, és addig, amíg mi sírunk, ők röhögnek. Robba. De arra, amikor röhög. majd sírnak, és mi fogunk röhögni, amikor majd George W. Bush kivonja a csapatait Irakból, és bevonul ezeknek, ezeknek, a, ezeknek a rohadékoknak a földjére. Tudjuk, hogy kikről van szó. Akik háborút akarnak, check bizniszt! Az a biznisz, így van. Ro Robi, a... akkor tanulj egy kicsikét a speak től mert úgy, úgy tudom, hogy mindjárt jön a sport, csak majd úgy köszönjem, mint speak, hogy á, back, hiszen te is holnap visszajössz. Na na. Szóval, hogyha el fog jönni a nap, és én hiszem, hogy el fog jönni a nap, amikor George W. Bush meghallja ezt a szózatot, amit speak uh, intézett, ő hozzá is és kivonja a csapatait. Erre a napra várunk, és ennek a, ennek a napnak a reményében maradunk tisztelettel. Albi Beck, ki. Come don't on, on. Check. check. I I don't want a war. I, I just, just want a piece. peace. Peace. We don't want a war. Peace. Check. G. Come on.